Mbaya haisongi ugali, achana nayo. Mwandaaji ni Denise Mpagaze miminaitua Ananias Edgar. Moja, umepiwa heshima ya kusimamia ugawajua chakula kwenishire. Lakini unavuumia sasa mga waja kigawa nyama nyingi utadhanu michinjwa wewe. Unatamani watu wale mifupa eziifu ni fisi... なべばはでぐんにまたなじゅういしなびやなそだおめわかにしゅうぱざまじーなわかてい kunawatomi ondoka hawa j a n u a、um um、r to m i s s i n ofanyahio who n y u shamba achanao he onirombaya inaquaibisha bure Serekali imetangaza watu onganishi wa umeme kwa shuringo fashuna sabatu, badala ya lakitatu. Lakini mnavu umia saso tathani tanesiku nienu. Ajabu kweri. Yani mnavu azungusha watu tathani mekuwa makinikia. Sikilize ni. Cheo ni zamana. Kuna watu walikua kama nye leo wakumtani wanakimbiza mbu watu. Hata nye iposiku, time will tell. Uzuri, hata weu na juu kukata kiuno kiasigani. Mwisho angoma lazima ushuke jukwani. Tatu, mtu anarusha katangazo kake kunye grupu lenu la WhatsApp. Walau wapateza kubadilishi ya mboga weu na nuna. Utadhani WhatsApp ni ya baba yako. Ya、yani、anunge kuwa di minu ngesha mleftisha kabisa. Romba ya abwana. Romba ya abwana. Unatamani alipia matangazo na wakatakirusha diumbe zako elimisha uje fikiri hata kumbi pa halafu mtumainiowe unemchuki yahum juu iwa ha wanasema hioni zigo namba ni mtu ana pafumvisuri kazi hini unamfanya zangu iye ana fukuzo kazi ana cheseka na familia yake maana alitegemea kuishi kumsiara kiu kosa ni kifo. Wewe unafurahia mateso yake, hu niuginga kwa sababu aki fukuzakazi mshara wake hupewi wewe. Sasa sijui umipatanini, rroya nyoka bwana, hivi unajua rroya nyoka. Nyoka anamgonjaniati na wakati hawezikumla. Siopoa usirudi basi kuafanya weanzako hivyo, nambari tano. Anakuja mzungu na miradi ya maendeleo. Anapanga kualipa kila kibarua shiringe FOMC ni kwa siku. Unamwambia hiyo pesa ni nyingi sana. Wakipata kazi azitakuenda. Wataenda kulewa. Unashauri wapewe bukute ni tuu na kweli mzungu wana kusikiliza. Vibarua wanakosa pesa kwa jiri yako. Halafu kiuwa nao na jifanya wewe ni mtu wao. Shemu ni usnichi mkubwa wewe. Yani pesa ya mzungu kuliuwa na wa Afrika wenzako mbao babu zao ndi olizitafuta enze za utumwa. Unaona nongwa bure kabisa. Namba sita. Binti moja alifungwa mga wa ubungo wateja wote wakami ya kwake kwa sababu ya umaridadi wake katika kupika na kupakua. Jirani yake alipona hapati wateja kasambaza uongo kwa mba binti anapikia maji ya maiti. Wateja wote wakakimbia. Rombaya ikampa asara binti wa watu. Rombaya abwana. Umefungwa biashara ya chakula. Watoto wako wanashinda hapo wanalia na kamasi zimezaga kwanze puwani hadimdomoni. Zikiwa burudisha nzi. Halafu na tagime wateja hau. Sikiliza. Ukitakanzi wasikufuate achakula vili vyoza. Namba saba. Watoto ni wako, lakini unawalisha mifupa. Uliwazawa nini sasa? Yani mkeo akipika kuku, unataka kula kuku wote kama mwewe. Sasa kama unakula kwanze mapaja, firigisi, kidari na shingo, halafu watoto wako wanakula vipapatio, migu. Kichwa na utumbo, unatofotigani na mwewe. Ukiulizwa kwanini wanao wanakula migu. Unasema waache kutharau migu ya kuku maana ndiyo inabeba nyama. Sikiliza, tunza watoto wako vizuri, maana hao ndiyo watachagua uzikwe wapi. Namba nane, mnakaribishwa kwenye kikawo na wafanya kazu enzako, halafu na mpiga biti mga waposhu ya nauli kwamba, uwezi kupewa nauli sawa na wakata majiani, kwa hiyo wapunguziwe. Yanawewe kisa nibo sibasi watu misiwa kuwapata kidogo, hivi waki pata sawa na wewe utapungu kwanini, msimi mzima na fanya haya ho vyokabisa. Number tisa, ana kujabosimpya oficina kwenye, unamkaribisha kwa kuaponda au nza kona bosi kwa sababu ni wale wale na kuamini na kuawumi za innocence. Haya mau puuzi ya pusana huko oficina. Yani ukilala umeliwa. Ukizubaa, utakuto wameemishu wa kibondo mahali palipongu wa mpini shokalikabaki. Ukinyanyuka wa meroga. Lo, sikiliza. Maisha mazuri ya nawezekana bila kuwaumiza wenzako. Kikubwa, acharomba. Hapa mbana na hali yako na sagode takuona. Namba kumi. Hata wewe dadawa kazi. Kisa motherhouse na kutesa. ん Yoke timogelo ana kwambi amaji ugari haya onjullo jamani kila kitabo choku muzafikra tayari kimechapwa na kikomtani kunaweza kujipatia na kala yako kutoka sisi Max Book Shop yamjine ringa kuashiringi bokuteni tu au piga simnamba sifuri saba tano tatu sita tisa sifuri tisa sifuri saba utumiwe popotoli popale duniani. キタカソフトコピーンピギエデニスンパガゼコシフュリサバタノタトシタシタタノネネネウコニマリムデニスンパガゼモヘンガウ a ーカリナシュリナモギアミミナイトワアナニ s スエディガ Safarisha mzigo na free look na sema na sema hivi kuhudumu zote zao safarisha yuo mzigo kutoka nje nchini kujia Tanzania watumiye kampuni ya free look kunasababu nyingi sana yakoani ni watumie free look katika maithaji yako yao safarisha yee kuanza ni kwamba babu garamazao ni nafu na pele wana kusafarisha mzigo huko kuhomeni fumkubwa ndio wana safarisha mzigo kutoka nchi balimbali ikiwe mojerumani ugeli giji holland australia Nakuingi na kopo pote pale duniani kujia inchisote za Afrika maishereke ikiwa mnyumbani Tanzania ikiwa huna itagi huduma ya kosa fere chuo vipori vyote demagari kama BMW Mercedes Benz Audi Opel Land Rover Volvo na kadharika au pengi na kuogiza vifaa na mashine zote za ugenzi mashine zakuchimbia visima kama drilla roller na bulldoza fiato free look au upigi ekuwa namba sifuri sababu sita sita nane tato tato tato sita sita. Ya au za Facebook、Instagram na Twitter、フリーロック。